Penne van die masjid. Abu Huraira al-Anu vertel dat die boodskapper van Allah sallallahu alaihi waslam gesê het, inderdaad die masjid het penne van diegene wat aan die masjid verbonden is. Die engele is hulle metgezelle. As hulle afwezig is, soek die engele na hulle. As hulle siek is, besoek die engele hulle. En as hulle behoeftig is, help die engele hulle.